Nagyvárosi városi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 Köszöntöm a hallgatókat, Bányai Géza vagyok, Kolundzsia Gábor ül már itt mellettem, ma ő lesz a beszélgető partnerünk, a Város Mágiája, ez a témánk. Ez egy előadás sorozatnak részeként megérintett téma volt, és tegnap a Budapest Klub előadásán ismét erről a témáról beszélt Nézzük közelebbről. Igen, a, a cím a sok mindenkinek, aki hallotta a, a és fölkeltette, hogy vajon mi lehet ez. E, magam több mint tíz éve foglalkozom ezzel a témával, a, akkor érintett meg ez a kérdés. Igazándiból e, ez egy olyan témakör, ami túlmutat Budapest témakörén, tehát általánosságban itt a városokról van szó. Elnéz, ha hangon nem lett tökéletesebb. És... E, engem világéletemben az érdekelt, hogy, hogy a, a maga teremtés, mint olyan, mm -hmm. <coughs> nekem mindig is ö, rendkívül módon izgatott, és Végülis ez foglalkozott engem. Is, nem? Hát ö, <coughs> nem de, kibondottan, mert egyáltalán nem megélni, ha, mm -hmm. hogy, hogy az embert még érdekli. A, ez a két téma érdekelt engem, a teremtés, mm -hmm. meg a város. Mm -hmm. És és valahogy bőtíz évvel ezelőtt ez a két dolog összeállt a fejemben, és arra jöttem rá, hogy a város teremtése analóg a világ teremtésével. ugyanazok az etapak, ugyanazok a fázisok történnek kicsiben egyébként, és a város a mindenség modellje, a mindenség megidézője. Na most én természetesen nem egy konkrét városra kell gondolni, én arra a városra beszélek, amire ennek a városnak lennie kell, vagy kellene. Tehát maga az előadás is olyan axiomákkal kezdődik, amikkel én tulajdonképpen elhelyezem az egészet, hogy, uh -huh. hogy a városból, városról én miképpen gondolkozom. Ez segít egyébként a korszerű város kialakításában, és ezeket a gondolatokat végigvisszük? Ugye, mert ma inkább műszaki igen. probléma vagy egyszerű szociológiai problémáként kezeljük vagy csak üzleti problémaként pontosan én miután ezt a mondhatnám gondolatot megkaptam nem tudtam attól kezem másképpen dolgozni mint e szerint ahogy bennem ez összeállt és annak ellenére hogy explicite én ezt nem fejtettem ki a de munkámat ezt szerint végeztem Hát meg kell mondjam, hogy ö, ö, a ö, konfliktusom támadt természetesen a munkahelyemen ebből, és természetesen hát annak lett igaza, aki felé az íróasztalnak a fiokos oldala fordult. <gül> Tehát ö, én jelen pillanatban nem ö, a fő munkámban, az állásomban végül is nem ezzel foglalkozom hanem végül is egy tervező cégnél vagyok, de, de a konkrét munkám az mást, de ez a témakör azóta is izgat és fordlalkoztat, sőt, még ha úgy tetszik, nagyobb intenzitással, és olyan értelemben megváltozott még a helyzet, hogy nem vagyok kötve bizonyos külső elvárásokhoz, tehát végül is szabadabban gondolkozhatom ugyanazokról a dolgokról, mm -hmm. amit annak idején megvalósítani a valóságban nem lehetett, mert értetlenséggel találkoztam, hmm. sőt ellenérzésekkel találkoztam, tehát ö, ö, ezt a fajta gondolkodásmódot sajnos nem sikerült emiatt a valósában átültetni. Hmm. Akkor nézzük akkor, hogy mi az, mi, mi is váltja ki tulajdonképpen a ellenszenvet, azért én kíváncsi vagyok. Igen. Ö, nos, akkor elmondanék pár ilyen axiómát, ami az egészet elhelyezi. Ö, itt most saját magammal kell idéznem, mert ezek olyan mondatok, amelyek ö, ilyen ö, elhelyezések, tehát ö, azok úgy szólnak, ahogy szólniuk kell. Az ügytörténet során a teremtett világ a kertől a város felé halad. A kertől, tehát a paradicsomkertől a város, tehát az jeruzsálem felé halad. A kert a világ törvényei összörös betartásának a szintere volt, míg a város, az pedig a világ törvényei, a teremtés törvényei tudatos betartásának a szintere lesz. A város teremtése, amit emítettem említettem is, anagol a világ teremtésével. A város a világ modellje, megidézője, ember és Isten fél a város. Ezek azok az axiomák, a, amelyek a, tulajdonképpen a legfontosabb lényeget kifejezik, és ennek a kifejtése a maga az, az előadás. Mm -hmm. Na most, ö, hogy mire épül föl, Vidó Ferenc ö, állandó szakértőnk egyik könyve a, a, a Városépítésen innen és túl című könyvébe e, írja le, sok minden egyéb mellett, hogy milyen orientációs szintek vannak. Remélem ő is hallja az előadást, és remélem jó fogom visszamondani. E, tehát a, ő úgy írja le, hogy először is van a, a káosz, a teljes rendetlenség. A következő szint a labirintus, amelyik ilyen valószínűség szóhasztékus módon működik, hogy vagy megtalálom, vagy nem találom meg. Utána következik az architektúra, amelyik egy, ö, egy magas szintű rendet jelent, tehát nem csak egyszerű építészetet. És végül pedig a kozmosz, az égi rend, amelyik az ember számára legfeljebb csak megközelíthető, elgondolható, de el nem érhető. Na most én ezt gondoltam tovább, és ö, kiegészítettem ezeket a ö, először is nem csak orientációs szinteknek, hanem térszervedési szinteknek tekintve ezeket. Kiegészítettem azokkal a teremtő erőkkel, amelyek ezeket a szinteket létrehozzák. És így alakul ki aztán egy nyolcas rendszer, amelyikben két-két szint összefügg egymással. Ezért aztán én ezt az előadáson meg tudtam mutatni, csak elmesélni mm -hmm. tudom. Tehát lényegében következőképpen épül föl, hogy a, a legfelül van a teremtő terve, mint a, a legmagasabb teremtő erő, maga a teremtőnek a, a műve, amelyik révén a világrétre jött, és ennek eredménye a kozmosz. A kozmosz ugye az égi jelenti, görög szó azt is jelenti, hogy szépség, a uh -huh. kozmetikát ugye mindenki uh -huh. ismeri, tehát az égi szépség. Uh -huh. Ez szóval az abszolút harmónia. Így van. Uh -huh. Ezt a, a régiek egyébként fantasztikusan tudták, és a, a nyelvnek a bölcsessége ezt le is képezi, hogy, hogy ezt ére, érezték, hogy itt nem csak ez, nem űrről van szó, uh -huh. hanem szépség, az, az égi rend. Uh -huh. amely, ez am van halatlan... magyar szó is, régi magyar szó, ami ezt, ezt megközelíti? Mert hát... A... Itt... Magyarok megtanultuk a kozmoszt. Igen, igen. igen. Itt mi, mindenségről, világról, a világ, ez, ez a legszebb szó egyébként, amelyik világosságot is jelent, uh -huh. meg a világot is jelenti. Uh -huh. Tehát a magyarban pedig így függ össze a, a, a dolog. Tehát ez itt nagyon szép uh -huh. képi kifejezés. A következő ö, teremtő erő pedig a, a mágia, de annak és a fehér mágia a szintje, amely így nem más, mint a legmagasabb, mint amelyet ember elérhet és, és ö, vihet, gyakorolhat. Ö, gyakorlatilag a teremtés céljainak kitejesítése, szolgálata, továbbítele. és ez, ez olyan fajta varázslás, olyanfajta ö, kvázi teremtés, amelyik a teremtés törvényei, a teremtő céljai szerint történik. És ennek eredménye, az a bizonyos architektúra, amelyet még el kell mondjam, hogy nem egyszerű építészetet jelent, szokták is mondani, hogy az anyag architektúrája mm -hmm. van ilyen. Tehát Igen. az egy nagyon magas szintű térszervezési szint az architektúra, mm -hmm. amelyik az elérhető földi rend, az égi rend, földi mása. Mm -hmm. Ha kérdezek megint egyet, ugye itt már látom előre, hogy négy görög kifejezés, vagy latinink, inkább györögnek látom őket. Jön egymás után, Igen. ugye, Kozmosz volt az architektúra, és én mindig meg fogom kérdezni, hogy hogyan mit jelent ez magyarul. Mert ugye köznapi használatban nagyon-nagyon felületesen foglalkozunk. Architektúra szója építészet. <coughs> Oké, okay, rendben van, legyen anyagarchitektúra, ezt még megértjük. De tulajdonképpen mi, mi húzódik meg mögött? Mi az az arché, igen, vagy archos, vagy mi, igen. milyen szó van mögött? van görög szó, az arché az azt jelenti, hogy ősi vagy vezető, mm. a tektúra mögött pedig egy szintén görög szó húzódik meg a techné, most itt szintén Víró Ferencnek a gondolat egy idézem, ami egy képességet jelent. Tehát egy ősi vezető képesség. E, és az ősi vagy vezető az azt is jelenti, hogy arhaikus. Tehát a, olyasmi, a, ami a, a rímel, vagy megidézi pontosabban a világrendjét, uh -huh. Tehát e, ezt jelenti e, Ez ugye görög szó, így lehet visszaadni, tehát a, a világ rendjének a megidézése. Ez az architektúra. Uh -huh. Tehát több mint építészet, az építészetben lehet egyébként a legmagasabb uh -huh. szinten ezt kifejezni. Tehát amikor például Te azt mondja, hogy az, az anyag architektúráját mit tudom én, megismeri, akkor tulajdonképpen az abban megbúvó ősi rendezési elvet ismeri föl az ember. Igen, uh -huh. és ez magasabb szintű ö, dolog, mint a struktúra, ami szintén használnak ezt a szót, az egyfajta rendezettséget jelent, az architektúra pedig uh -huh. olyan rendezettséget jelent, amelyek a világnak, a, az a bizonyos kozmosznak a, uh -huh. a rendjére. A struktúra a azt rendjére. A struktúra azt is lehet, uh -huh. az architektúra azt csak megtalált. Uh -huh. Az ember kitalálni nem lehet, hát uh -huh. megtalálni lehet. És ettől arhi, tehát ettől, ettől ősi, uh -huh. ettől vezető, ez egy szintet is jelent, hierarchikus uh -huh. szintet nagyon magas, a Földön elérhető magasabb hierarchikus szint. Igen. Tehát ez az architektonus, nem akarok hazabeszélni, tehát most az építészeknek a kevét dagasztani, ez ö, ettől független tény. Mm. Ö, tehát ö, más kérdés, hogy ennek ö, a nagyon komoly kihívásnak, miképpen felelünk meg a mai korban, ez ö, külön ö, érdemes majd erről beszélni párszor. Nos, ha tovább haladunk, a harmadik ö, szintű teremtő erő pedig a kultúra. A kultúra az amelyikről viszonylag keveset kell mondani, mert az emberek általában ö, tudják, hogy itt miről van szó. De az én egy megközelítés mégis mondanék. A beavatottak által felidézett rend ápolása, művelése, felidézése. Ez a kultúra. Tehát minden, ami a ö, Földön érték, azt valamikor, egy beavatott, aki megkapta elhívásként az ősi tudást, tanítóként átadta a tanítványainak, és tovább terjedt, így jött le. Ami nem így jött le, az nem érték. Uh -huh. ez, ez meggyőződésem egyébként. Tehát azért mondtam el, amit mondtam. Egyébként szorosan összefügg a hagyományokkal, a tradíciókkal, és a kultussal, még a szógyökkel is ugyanaz, uh -huh. tehát a hittel, tehát itt már ö, egy olyan fajta szintről van szó, hogy ö, ugye nem lehet mindenki beavatott. Tehát a fehér mágiát a beavatottak művelhetik, akiknek közvetlen kapcsolatuk van a fentel, viszont a kultúra az bárki lehet az áthatható, uh -huh. a szavakkal, írással, képekkel, ö, és én mondan már Bár Tehát, ahogy ettől a beavatottságtól távolodik a kultúra, igen. úgy, úgy egyre nehezebben nevezzük kultúrának. És ma azt a az idő a után civilizációvá válik. Ezt... É, é, valabban ez így van egy. A mai ilyen. úgynevezett kultúr, nem is Igen. merjük azt mondani, csak azt tudjuk mondani, hogy úgynevezett. egy részére legalábbis. Igen. A, a város, sajnos van egy ilyen gondolat is, hogy a kultúra az a falun van, a város pedig már civilizációval beszélni, már egy ilyen degradált dolog és ilyen. Sajnos ez így van, de nem volt mindig így, és nem is kéne, hogy így legyen ugyanis a, a város a magas kultúra a városokban jött létre. Ezt ki kell hmm. mondani? Legalább itt egy ilyen Igen. városi rádióban. <gül> <gül> Mert ugyanis ezt sokan tagadják, ugyanis valóban tény, hogy a város elhagyta hűten lett az által a kialakított magas kultúrához, nem, nem ápolta, nem őrizte meg, és valóban a konzervatívan falvakba ez meg, ebből többen arra a gondolatra jutottak, hogy a falvakba, a falvak a kultúrának a letételményesei, a város meg bűnös. Uh -huh. Na most nem abok, a kín, de mi van most. Tehát nem volt mindig így. A magas kultúra uh, létrehozója, vagy uh, létreültének a színtere uh, a a szabad akarat érvényesülésének a lehetősége miatt, meg, meg egyáltalában a, a, a gondolatok összeadódása miatt mindig a város lehetett, és városok mindig is voltak. A városok kitüntetett szzeprázis sz, pontok voltak a térben, amit el is választottak egyébként a, a fallal, uh -huh. tehát ezt fontosnak is tartották, ez hamos kifejti a sziencia szakrába. Sőt, még a kövezettel, le is a hangva, még a földtől is hogy teljesen szellemi tartalma lehessen. Mm. Tehát elváltodja a földtől. tudatos volt az építés. Abszolút így van. Uh -huh. Tehát a, a urbanisztika, az urb szó gyökérében, a, a latin, most nem görög, hanem latin szó van, az urbum, ami ekét jelent, az a szent eke, amit a szent ökrökkel vontatva, meghúzták ugyancsak a szent barázdát, meg kijelölték a városfal helyét, és ezen a város ö, területét mágikus módon elválasztották a környező térből. És attól kezdve ezt valóban nem lehetett átlépni, mert ugyanis ez már akkor megtörtént az elválasztás. De látjuk, hogy keleten még ma is az építkészésnek ez része, hogy egy mágikus módon kijelölik a helyet. Van, ö, van. Valamit elhelyeznek benne, ami annak a maga ez egy, egy szakrális dolog. Ez, ez csak, így igen. van. Most, amit az elején mondtam, hogy a ugye a, a, a kert, az a illetődvényei ösztönös betartásának a, a szintere volt, még a a, ég, a tudatos betartás, Ebből az jelenben haladunk, tehát amit valamikor ösztönösen végeztünk, és akkor még a ember is tudta, hogyha egy új ö, telket foglal el, akkor be kell engedni az állatokat, és ahol a tehén fekszik le, oda kell mm -hmm. házat építeni, és ahol a macska fekszik le, oda nem kell házat építeni. Na most, ö, ő ezt valahogy tudta, a maga uhum. szintjén, és működött. Uhum. Most nekünk... Gondolom, ő... ez az, ami a fehér mágiához a kultúrának a hagyománya. Tehát, hogy, Így van. Hogy, ez ez, hogy ez a... egy olyan információ, ami, ami, ami amit nem is tudsz vizsgálni, hogy, hogy miért van úgy, de jó. Így van, működik, hát, meg, megvan a közvetlen kapcsolat igen. még, tehát ugye a tradíciónak, a hagyománynak az a lényege, hogy felidéznek valamit, ami egyszer valakinek a révén uh, lejött, és, és, és az láttál, hogy jó, tehát uh, ezért mindig felidézik és működik. Na most, uh, ha ezt megváltoztatjuk, ugye akkor eltávolodnunk ettől az ősi eredeti paradicsomtól a magunk pusztájába, és, és a feladat az, egyébként az üftölténet során, hogy visszajussunk, de most már tudatosan a saját akaratunkból egyébként, uh -huh. és ez, ez az, amikor, ami most folyik. Tehát az egész Mai kor az ezotériával, meg ezekkel a maga össze, némi összekevered dolgaival együtt is. Tehát, hogy amikor a buzgás elindul a forrás, forrongás, mm. akkor felkeveredik, ott minden és mindennek az ellenkező. Most ez folyik. emiatt van egy valóban keveredés, de megindult, megindult az a, az a forrás, és ebből biztos jó fog kisülni, és. Hát a magam részéről ehhez a vonulathoz csatlakoztam a város témakörében. Tehát úgy éreztem, hogy, hogy ö, nekem ez egy ilyen meg nem kerülhető témakör, nem tudok nem foglalkozni vele. Úgyhogy uh -huh. ez mintha erre születtem volna, uh -huh. hogy, hogy engem elvarázsolt egyébként ez a Budapest. Uh -huh. Azért lettem az, aki lettem, mert engem ez a Budapest elvarázsolt egész egyszerűen a maga szépségével. És egyszerűen néha annyira sajnalom ezt a várost, hogy ö, úgy érzem, hogy valamit te nem kell érte, és ö, hosszú évek ö, tapasztalatai után rájöttem, hogy ilyen módon tudok, uh -huh. ha ilyen gondolatokat terjesztek. még, ugye választottál egy zenét, amiről most nem beszélünk, de még mielőtt ezt megkállgatnánk, úgy érzem, hogy most kéne következni ennek a zenének, de még a negyedik pontot el kéne mondani. Én azt mondom, hogy menjünk végig ezen, és utána jön a nem akarok beszélni a műsorban, jó, jó. de megmondom miért, mert ugyanis a, a, a zene a, a, ehhez tartozik tart, a fekete magyar mm -hmm. részhez. Tehát a kultusz eredmények, következménye a térszervelés és színben pedig a labirintus. Mm -hmm. Na most... Ha valaki úgy nézi a dolgot, hogy felszínesen, akkor azt gondolhatná, hogy ú, ez egy csúnya dolog, ellenben tévedni, és, és kömmel és olyan átláthatatlan, és sötét, és mit tudom én. nem így kell gondolkodni a labirintusról. A labirintus először is a élet megidézője, életgeneráló, akár csak a spirál. Uh -huh. és Ráadásul nekünk, embereknek, fura, de ez tény, tetszik a labirintus. Tehát ezek a hagyományos régi zegzugos városok amikor kis közök vannak, terecskék vannak, tetszenek nekünk, és egy nagy pénzeket kifizettünk, és nagy távolságokat utazunk, hogy ilyeneket láthassunk. Szeretünk még méseketen eltévedni is, ezeken a kis uh, utcáskákon, mm. uh, ahol ilyen váltalatos uh, terek uh, állulnak fel mindig újabb és újabb uh, térrésztetek uh, előttünk, amelyek valahogy vonzanak, hogy mi van a következő sarok után, mm -hmm. és itt tovább. Uh, persze az eltérvelés csak olyan szintig izgalmas, amíg el elérjük a buszt és nem várnánk az egész csapat de egyébként tényleg ezt tudomásul kell venni hogy nekünk emberetnek tetszik a labirintus na most ez az, amit a mérnökök nem tudnak egész egyszerűen úgy kondicionálják őket hogy elfejtetik velük azt hogy a labirintus az nekünk, embereknek tetszik, hiszen ö, maga a teremtett világ is, nézzünk rá egy tájra. Uh -huh. A labirintus, uh -huh. ugye? És ebben a rendszerben mind a, a architektúrát, mind pedig a később tájalandó káosz, az ember viszi uh -huh. bele. Tehát a, a maga a lélek is labirintus. Vagy a labirintus az egy ember dolog, úgy nem kilométeres utak vannak, amik, amik hosszan mennek, hanem, hanem kicsi, I rövid igen. szakaszok, amik, amik sok irányúak. Így van, és, és ez megidézi teremtett világot magát. Mm. Hogy az is, hát rá kell nézni egy tája, hogy az is, az is a labirintost idézi meg. Na most, ö, általában persze, hát vannak kietlen, ö, de azt kétlenek is nevezzük mm -hmm. egyébként, amelyek ilyen, ilyen puszta, Igen. amelyek ugye, hogy ha már leponyunk az Alföldre, és ilyen nézett belaszterezve Igen. az a az, az, az, az sem az volt. Az sem az volt, ott vizek voltak, Igen. Ö, tehát vizet, vizes élőhelyek voltak, az ember tette Most is én, a egyébként. tanyás ott vannak erdők, mocsalák, van. vizek, házak, az is egy labirintus végül is. Már nem annyira, mint volt, de Igen. a rejti állapotában Igen. sokkal inkább az volt. Tehát nekünk embernek ez tetszik, és hát uh, még a mérnök is, ahogyha uh, szabadságra megy, elmegy a labirintusban, szeret bognázni. Uh -huh. Persze vannak olyanok, akik uh, a saját műviket uh, annyira szeretik, hogy még akkor is azt nézik, de lelkük rajta, szóval uh, erről csak ezt tudom mondani. Uh -huh. Na most, uh, végül is, hogy ezen túl legyünk, a negyedik, a legalacsonyabb szinten pedig ugyancsak mágia jelenik meg a teremtő erő között, de ez már a fekete mágia. Az a különbség egy is varázslás megidézés, de már nem a teremtés a teremtő törvényei szerint, hanem a saját akaratnak a minden való érvényesítése. Uh -huh. És a hangsúly azonban, van minden áron. És ez szükségszerűen elsötétül, Tehát még hogyha valaki nem is tudja az, hogy itt most mágiát művel, akkor is ez, ez történik ilyen esetben. Gyakorlatilag az eredendő bűn is ez, hát jó és rossz tudásának a fája. Mi mondjuk meg emberek, hogy a jó és a rossz? Hát voltak éppen maga a Bébélyos egy célja, ez az eredendő bűn, csak később aztán másképpen egy egyszerűen csak a tudás fájának, itt erről van szó. Uh -huh. És enne, ez a bizonyos fekete mágia következménye pedig nem más, mint a káosz. De ez a káosz, ez más, mint az ős káosz. Igen. Olyan, tehát ez az, a, a, a, az a, ha már erről itt nem esett szó, de van egy, van egy kinduló káosz idézőjel mondva amikor minden jelen van, de még nincs megteremtve. Pontosan, de ez már mind megvan, de össze van keverve. Pontosan, tehát ami egyszer már uh -huh. meg lett teremtve, illetve én úgy szokottam foglalkozni. Tehát ez a rendnek az elrontás. Hogy a, a, káosz, a teremtés ugye? valójában a rendteremtés. Igen. És az a megteremtett rendet mi emberek ismét széziláljuk, uh -huh. és megteremtjük a magunk kis magán káoszát a, a magunk ö, területén, ahol meg uh -huh. tudjuk teremteni, ugye ember, hát hol tudjuk megteremteni a magunk bolygóján, uh -huh. ahelyett, hogy, hogy a föld sebei jól jutanánk, uh -huh. ahelyett éppenséggel újabb sebeket rajta. Tehát ö, ö, ez, ez az, amit ö, én látok, és sajnos, és most, most közeledünk ugye a mai korunkhoz, meg a, a, a saját városunkhoz is, ezt te, csináljuk, hiszen a, a modern építészet, a modernizmus a maga kristályvilágában, ehhez ellenében beszélnem kell, hogy miért mondom a kristályvilág, utána jött aztán mod a zene, mert ö, a, a, az anyagot idézi meg, a mintája az anyag, az anyag pedig a legalábbis szélethalom az ha teheti, kistályrácsban rendeződik, még akkor is, ha olyan aprók ezekben nem lehet szabad szemmel látni, még a vasos és kistályokban lát, nem látjuk, hogy olyan aprók ezek. Ez ennek a lényege az, hogy, hogy egyformák, hogy mozdulat vannak, vagy legalábbis csak a hőmozgást végzik egyformán, és, és élettelenek. Egyébként tökéletesek a kristályok, uh -huh. de, de élettelenek. Uh -huh. Na most, a modern építészet ilyen élettelen kristály ö, minta szerint épül fel. Ezek az épületek, amiket mi építünk, nem mások élettelen kristályok. Uh -huh. Dobozok, tetraéderek, és itt tovább, ö, hengerek. Szóval lehet mindenféleket róluk mondani, de ez semmi köze de ebbe, az architetúrához. Ebben, a, ebben a, hogy mondjam, az individúumnak a, a, a fölfokozott... Jelenléte van benne, tehát egy ilyen önző építészet, ez egy önző ház, ami én vagyok. Igen. És külön és, vagyok. És nem ez, vagyok veletek együtt. És ne, sokan gondolkoztam, hogy, hogy miért csináljuk uh -huh. ezt. Ha nekünk ez nem tetszik. Hát, uh -huh. Tetszik ez valakinek. Hát menjünk ki az M1-es M7-es nézzük meg, hogy milyen várost építettünk. Ez a mai korvárosa, Óriás dolgozók. Óriás dovozok vannak. Jó ez, jó néz mm -hmm. ki? A belvárosok meg ]ünk? ugyanezt megcsinálják, csak csillag. Ráadásul igen. a belvárosban is a, a város szövetébe brutális bevarkolások történnek, még az Andrássy út mögött közvetlenül egy telekkel arra is, mint az Talker című film zónájából oda csöppenne valami, egy másik világból hirtelen. És az, az a félelememem van, hogy idő valahogy az épületek kicserélődnek, ugye a mögöttes területek ilyen stalkeres a fognak tartalmazni, és a Andrássy pedig ilyen kulisszává válik egy kulissza útvonalá. Uh -huh. és, és ez a, a, az a dolog, ami sokan gondolkoztam, miért csináljuk ezt? Hát ez a fekete mágia eredménye. Hm. És ez pedig ugye most jön a zene. Most jön Oké. Okay. Föltatjuk beszélgetésünket a Nagyvárosi Délán Máczmű urbanisztikai műhely beszélgetés sorozatunkat hallják, Kolondzsia Gáborral beszélgetünk. A Város mágiája Végmentél először négy nagyon fontos fokozaton a teremtéstől, a teremtés kozmikus rendjétől egészen a fekete mágia káoszáig, amelyivel a mai korunkat is erősen megidézted és hát az éj királynője hallottuk, bár megállapított, hogy egy másik felvétel szélesebb, lett, ez most nagyon finoman lett előadva, és hát van olyan, ahol ez olyan nagyon éles, és olyan nagy sunggal, nagyobb tempóval történik, ami jobban kifejezi ezt a fekete mágiát. Ez most nagyon polgári Igen, egy polgári aladás a... volt, pedig ez valójában abszolút nem polgári maga a történet sem az, Egyébként onnan jött ez az egész, hogy én az előadásomban egy, elmondok egy mesét. Méghozzá valóságos mesét, a Anderzen Hókerálynő című meséjét, mm -hmm. ami egy hosszú és nagyon szép mese mindenkinek, azt mondja, hogy olvassa el. Természetesen most nem fogom elmondani, de a, a nagyon röviden lényege az, hogy a, az ördög, egy, egy tükröt teremt, amelyik... Ö, ö, úgy működik, hogy mindent eltorzítva mutat meg, és ha jót lekicsinyíti, a rosszat felnagyítja. És nagyon, hát megvan elégedve a művével, és olyannyira, hogy végül a segédeivel fölviteti az égbe, hogy még ott is hát rende, hogy mondjam, ott is a maga művével roncsol, rongáljon. Igen, ám csak, hogy a tükör, ahogy viszik fölfele, egyen a fintorokat vág, ahogy mind magasabbra mennek, és a vége akkora fintorokat vág már, hogy a nagy rászkodástól kicsúszik a, a segédek kezéből, leesik a földre, millió darabat törik, nagyobb ebben óriási baj van, mert akinek a szemébe egy szilánk bejut, az attól kezdve a jót ö, nem veszi észre, hisz, annál inkább. És na, a főhősünk, két gyerek egyébként, a, a, egy kisfiú meg egy kislán a, a szemébe beleesik ez a Tükörszilánk, és attól kezdve ö, ő mindent ö, ő nagyon éles szüvé válik intelligenssé mindenkit kifiguráz ö, mindent észrevesz nagyon ö, kritikussá válik sorálják a többiek egyébként hogy milyen eszé van ennek a gyereknek a tükörszilánk miatt történt mindez és még a, a kislányt is Simfelé pedig hát az annyira szereti őt igazán ő teljes szívéből és aztán egy. E, e, e, és addig a világokat szerette, utána meg a hópeheket nézégetni, mint tökéletesek, ugyan, élettel, de azok az igazi tökéletességek. Uh -huh. És egy e, téli napon ki szánkozni, és a, a, történetesen a holkerálynőnek a e, szárja után köti a ki szánkolyát, a pedig annak lenjú, hogy a elrabolja. A e, Gerda a kislány. Után keresésére indul hosszú e, kalandos úton eljut a holkerálnak palotájába. Nos, itt, a, itt a dolog lényege, hogy a nő egy befagyott tó közepén ö, trónol, amelyik ilyen tökéletes, tehát ö, a, hogy mondjam, ö, ezek ö, ez a jég ö, pontosan egyforma darabokra repetsz szét, uh -huh. tökéletesen ö, egy, egybevágó darabokra, és a hókerálynő azt mondja, hogy az ész tükrének közepén ül, és az a leghívebb pükör a világot. És a szegény kály, a kisfiú ott ül, kékre-zöldre fagyva, és, és ilyen jégdarabokat próbál összerakosgatni, és művészi, abszolút művészi mintákat rakja ebből, a élettelen jégdarabokból, és ez a játéka. Ö, és ott, ott rá a kislány, és ö, ö, a szeretetével felolja ezt a varázslatot, és megmenti a kisfiút a varázslatalhoz, és, mm -hmm. és hát a happy end a vége. Na most... Mikor ez első adáson volt, akkor a hangfelvétel, aki készítette, a hangfelvételbe bejátszotta az éjkerenőjének az áriáját uh -huh. a Mozart varázsfolájából, minden, hogy gyakorlatilag ugyanarról szól. Tehát, hogy egy varázslat, ez egy, ez egy nagyon sötét varázslat, amely minket velünk, hogy mondjam, elfogadtatja az, hogy ez jó Hol, ez nem jó, ez egyáltalán nem jó tehát a modernizmusra, hogy visszatérjünk ugye ö, nem elég, hogy egy, egy kristályvilágot idéz meg, de ráadásul még szeretnünk is kell uh -huh. na de hát az olyan most egy más dologot idézek meg egy, egy verset a I. J. egy tehát nekünk a, a szeretnünk kell a modernizmus de miért kell? Uh -huh. mikor ez egy fekete mágia következménye. Valakinek uh -huh. ki kell végre mondani, hogy nem szeretjük a modernizmust, hanem azért, mert, mert a Földnek nem, hogy gyógyítaná a sebeit, hanem újabb sebeket üt rajta. Uh -huh. Tehát egészen... Igen, egy ilyen szilánkok. Pontosan, arra, van, pontosan. Erről van szó. Uh -huh. Vagy mint, vannak anyagok, ugye, mint az azbesz, ugye, amik szintén ilyen Igen, egyes kis tűkből van, áll, de pontosan. végül is az embert nagyon bátja. csináljuk a földel, a gajja, amelyik lény, Ezt, ebben, ezen a helyen talán kimondható, e, és, és biztos vagy benne, hogy ez, ez rossz, e, és nagyon negatív, következményű dolog. És önmagában az, hogy mi egy élettelen mintát, idézünk meg, ezzel élettelen világot teremdő magunk körül. Na most hol hagytuk ezt el tulajdonképpen, mert ha mondjuk körülnézel Budapesten, hol találsz olyan részt benne, ami a régi mondjuk természetesebb állapotot tükrözi, és hol kezdődik el ez a fajta elhidegülés, vagy, vagy individualizálódás? Én azt mondom, hogy a, a polgár addig épített várost, amíg a, a arhaikus mintákat alkalmazta, vagy legalábbis másolta. Amíg óta ezt elhagyta, az volt a rombolja a várost. Tehát a régi uralkodó osztály város épített, a mai pedig város rombol. Ezt nyugodtan ki mondani. Tehát ö, részben az a részben pedig egész egyszerűen kivonulnak, a, akik megtehetik a városból, szociális gettókba, uh -huh. lakóparkokba magyarul, magára hagyják a, a várost, a tradicionális részét, amelyek elszlövösödik. Uh -huh. Ugyanezt történik a kereskedelem területén is egyébként, tehát, külkemény fekete mágia, ami folyik, ugyanis kiviszik a, a életető erőt, a fejlesztő erőket a városból, uh -huh. ezekben a óriás dobozokban, uh -huh. a belváros üzlete pedig bezárnak. Uh -huh. Tehát egész egyszerűen a, a város magára, magára uh -huh. hagyásának a, a, a története zajlik most. Hogy mikor történt ez? Uh, tehát ami engem elvarázsolt a Budapestben az a eklektika. Független attól, hogy keveredés, attól, hogy vakolat architetúra, mondanak minden mindenfélét. Mm. Én egyenként minden egyes házat védenék. Nem azért, mert hogy akkora értéket képvisel, mert valamelyik igen, valamelyik nem. Mondjuk a András nagyon jó, hogy védjük. Mert valamint csodálatosak azok a neoreneszáns e, épületek. De amit a helyébe építünk, az a esetek túlnyomó többségében nem lesznek még olyan semmi, amit ott lebontottak. Mm. Tehát e, kevés olyan van, amire azt mondhatnám, hogy, hogy az jobb, mint, amit, amit, mint a régi. És ugye nagyon helyén való, hogy a régit védjük, tehát azt nem is gondolunk, hogy értéket nem csak véteni lehet, hanem újabb teremteni is lehet. Mondjuk tulajdonképpen mi a nagyobb érték benne? Ugye végülis ez egy vakolat művészet azért. Ez a így A budapesti építészet. Ez így van. Ott már elkezdődött az, hogy üzleti szempontból pontosan épített. pontosan így van. Nem azt követ, nem használtak izét, hanem díszített el. Megőrizték a, az emberi tér e, Gyakorlatilag e, meg kell bocsájtani ezeknek az épületeknek, hogy vakolat architektúrák mutatnak. Az a lényeg, hogy mit mutat, uh -huh. hogy miből van, az csak annyit jelent, hogy akarabban kell felújítani az akson. Uh -huh. De hát végül is a tudomásról kell venni, hogy Pesten nagyon sok, meg Magyarországon nagyon sok kő nem volt. Hát kőbányáról hozták a követ, ugye, uh -huh. de az sem egy, egy fagyáló kő. Uh -huh. Tehát végül is tudomásról kell venni, és hát a, valóban bejön már az üzleti szempont, de még a régi mintákat alkalmazták, uh -huh. még havakolattal is. Na most, amikor megjelenik a modernizmus, a Bauhausi modernizmus, az még értéket hordozott. Na mindig emberi lépték. Igen, röleges, pontosan. Nincs? Az még értéket hordozott, mert hát mutattak arra a kétségtelen tényre, hogy először is ezt a nyelvet már senki nem beszélte, azt, a, amit az épületen mutattak. Uh -huh. Tehát ez egy nyelv végül is, jelek, jelek, jeleknek a nyelve, és Hát miután már senki nem beszélte, olyan mire kihalt, nem hogy mm. senki már csak recitáljuk egy talabig, aztán valaki mm. azt mondja, a gyerekek, hát már úgy sejtjük, most mindegy beszéljünk ezt. Legyen akkor a tiszta, őszinte formák. És valóban a Bauhausi modernizmus azokat a tiszta formákat hozta, értéket képvisel, ezt ez tapadhatatlan. Az Bauhausban inkább az arányoknak a játék. Pontosan. Hát, azt tulajdonképpen a kubizmusból nőtt Mégülően. ki bár a modernizmusnak más válfajai is volt, hát ez több-tőbből fakad, csak az összes összes többit az hát a szecessziós tónképpel egy kivonulást jelent, mm -hmm. abból a már nem értett nyelvnek a recitálása helyett, azt mondták, hogy a természetnek mm -hmm. a, a formáit mm -hmm. hozzuk be. Meg egy ilyen keleti burjantást. Igen, meg A az szóval nagyon szimpatikus <gül> dolgok, ezek egyszerre voltak, mm -hmm. meg a hard szóval csodálatos dolgok voltak mm -hmm. akkoriban, és ezek egy mind-mind megszűntek, egyetve egy vág maradt meg, az egy bizonyos kubizmus. Uh -huh. Ami, ö, hát amit mondtam, hogy miután ö, ha valami ö, negatív ö, alapon jön létre, szükségszerű, hogy elsötétedjen. Ez az történt, hogy egész egyszerűen az, az üzleti érdekek, meg a, a fekete mágiának a további működése révén ez az eredeti Ö, hogy mondjam, arányok betartásából fakadó szépség megszűnt létezni, és jött az ipar, mm -hmm. a panel, meg a mm -hmm. acél, üveg, óriás monstrumoknak mm -hmm. az építése, egy ilyen jellegű mm -hmm. tereknek a létrehozása. És ezek a modern, úgynevező függönyfalas házak, Igen. amik gyakorlatilag ócska vázra, acélvázra épített csak kívül fel van akasztva az, az, az, az, az a... az az üvegfelület, az, az nem valahogy, az nem igazán része az épületnek. Hát ez akkor nem más, mint egy Igen. Olyan ugyanúgy kulisza, mint egy színházi, vagy egy, egy fém a kurissza, amelyek meg a gépezetek rejtőznek. Nem szerint, valamán... mi, ezek nem is nyithatók általában, Persze. tehát nincs is... Ez egy gép. És egy Doboz dobozban. Ez egy, doboz dobozban. egy, ez egy szerkezet, amelyekben gépezetek vannak, uh -huh. és elég húznak egy kuliszát. Ez egy kor épülete ezek között élünk, és ilyen néváldékassan a város is. Ezeket rá kell mutatni, Ö, hogy, hogy az embereknek a szemébe hulott szilánkot uh -huh. ö, kimossuk onnan, tehát észrevegyék azt, hogy, hogy Mi történik. Persze történt. mondjuk azért van egy tendencia arra, hogy visszafelé lépjünk, az is nagyon érdekes. Ma úgy ért, hogy vissza a, a harmonikus felé, vagy Igen, a emberi harmoniak. Nagyon örülök neki, hogy Magyarországon létezik az a, a organikus építészet. Nem minden országban van ilyen, és mondom örülök neki, hogy Magyarországon van, uh -huh. és létezik, és élvényesülni is tud, és nem csak a Mokovac, hanem más egyéb követői révén is de két dolgot hozzá kell tegyek. Egyik, hogy ez az a fecske, amelyik sajnos nem csinált nyarat. Uh -huh. Bármennyire is jó, hogy van. Meg van egy egészséges balhóz hagyományt is. A, hát az helye közel még előkerül uh -huh. de érdekes, Budapesten valahogy nem igazán uh -huh. Pécsert például egész jó épületeket uh -huh. építenek. Az nekem üdítő volt, mert azt hittem, hogy én vagyok az old konzervatív, hogy én nem bírom ezeket elfogadni, ezeket az új épületeket. Mikor Pécsert jár az ember, egész jó dolgokat lehet látni Szóval ez nem a reklámhelye, de, de tény az, hogy ott, ott mindig is ide értéket teremteni, még a legsötétebb 70-es években, és azért mondom ezt így, uh -huh. mert építészeti szempontból én a legsötétebb 70-es évekről beszélek, uh -huh. amikor tényleg ez a, ez a kristályvilág ö, érvényesült, uh -huh. és semmi más nem érvényesülhetett, uh -huh. és, és utána jöttek az első fecskék, akik aztán az organikus építészetet megpróbálták uh -huh. megvalósítani. Tehát ö, még akkor is Pécset igyekeztek ö, értéket létrehozni, a kor lehetőségein megfelelően, természetesen. csak egy, egy, egy rövid megjegyzés, ugye ez a fajta elidegenedett építészet persze ez a, a nagy nyugati városokban, elsősorban amerikai városokban, mondjuk 70-es évek felhőkarcolók, üvegkarcolók, meg hasonlók, ugye, amik acél, acél, üveg, üveg, acél, acél, üveg, üveg. Hogy a Magyarországon ez pedig valamilyen nagyon silány változatban egy nagyon ilyen, ilyen, ilyen alumínium ajtó stílusban, meg alumínium evőeszköz nívon jött be. Én akkor uh, borul kínálom a bili, és akkor döntöttem el, hosszú hallgatás után megszólalok. Amikor megláttam a Nemzeti Múzeum mellett az az Mm -hmm. akkor azt mondtam, hogy itt most valakinek el kell mondani, hogy itt olyan kőkemény fekete mágia folyik, hogy, hogy ez valakinek a, az emberek erre föl kell mm hívnia. -hmm. Szóval ez nem arról van szó, az épület rossz. Az egész egyszerűen rongálja a körnöletet, rombolja magát gaját a földünket. Mm -hmm. Elnyomja a mögötte lévő architekturális értékeket hordozó épületet, a Nemzeti mm -hmm. Múzeumot, szinte jelképszerű. Hogy, hogy ez a, olyan szalker zónájából, abban a filmből mm -hmm. került volna elő az a nem is tudom micsoda, mert nem tudom jelzőkkel kellőképpen illetni. Egyébként ez már a, a, oly mértékben csúnya, hogy már az építészek körében is vitákat gerjeztett, szóval mm -hmm. ez már nekik is sok volt. Meg kell mondjam, tehát, hogy védjen kicsit a szakmámat. Aki tervezte természetesen, bizonyára tetszik neki, és aki az építés engedek ki, valószínűleg annak is tetszhet, de ki kell mondani, hogy nekünk lakoknak a, a, a civileknek ugye a, a polgároknak, a polisz lakóinak nem tetszik nem csak a csúnyának tartjuk, hanem rombolónak tartjuk az ilyeneket, és, és nem csak ezt hát számos más példát lehetne hozni részben a város körül amik az előbb is mondtam a, a, ez a bevásáltak központ gyűrű amelyik egy olyan kompakt ként mm. veszi körül a várost, amelyik, hogyha egy ember nem célral menne be Budapestre, és nem tudná, hogy a bent még a megmaradt tradicionális város megtalálja, visszapattan erről a taszítózónáról egész egyszerre, mert mm. oly mértékben taszít. De az emberek sajnos a szemükben lévén ez a gyöveg szillánk, ezt nem is veszik észre, mert csak azt nézik, hogy mit lehet megkapni. Mm -hmm. Most az elég furcsa, hogy a város funkciója az tulajdonképpen éppen persze a piac és a város összetartozik, de hogy ez ennyire vált, mert a városban a templom is oda tartozik. Pontosan. Pontosan. Ez túlmutat a, egész egyszerűen a kereskedelmi szempontokon. Uh -huh. Tehát kereskedel mindig is volt, és amikor még ektektika volt a maga vakolat architettóljával együtt is, kereskedelem volt, de igyekeztek valami széle szintet tartani. Tehát nem a kereskedelem az egyetlen oka ennek a dolognak, sőt, önmagában attól nem menne szükségszerű ez a fajta környezet. Nem tudok másra gondolni megint csak, mint hogy egy tudatos környezetrombolás folyik, mm. még akkor is, hogyha nem minden résztvevőnek van ez a tudatában, aki ezt csinálja. Mm. Ö, De úgy érzed, hogy emögött egy hogy mondjam csak, egy iskola húzódik meg, vagy pedig, mert ugye ez úgy hangzik, mint valami összeesküvésnek a részei, vagy, vagy áldozatai lennénk. Ebbe volt valami intelligencia húzódik meg, uh -huh. ami számomra felfogadatlan okból rombolja a világot. Uh -huh. Tehát itt a világ folyik Tehát Még hogy talán nem is lehet rámutatni egyik vagy másik egy személyre külön-külön. Mégis rá lehet mutatni egy lelkületre, amelyik, igen, amelyik igen. létezik. És ez erre, erre, mondtam. Erre mondtam azt a fekete mágia. Én így, így fogalmaztam ezt meg. Uh -huh. Tehát. Ö, Na most. most igen. igen, hogy, hogy mit tudja, mit kell csinálni. Igen. Tehát. Ö, Készítettem egy másik fajta, akartam, is yeah. másik fajta ábrát, amelyikben ezek a ö, teremtő erők és térszervelési lépcső lépcsőformát alkotnak, uh -huh. tehát a teremtő függőleges nyilak meg lefelé mutatnak. Uh -huh és egy bizonyos szintig jönnek le, ott egy fűszintes vonal húzódik, mm -hmm. majd a következő a lépcsőfoknál egy újabb, és így, így tovább. Ez számolna is menet közben derült ki, hogy ez egy lépcsőt alkot, amelyik önmagában egy, egy alapkód, egy, egy jel, mm -hmm. nem csak egyszerűen építszett egy közlekedést, ennek a tere a lépcső, hanem a a, a beavatás ö, méghozzá mm. a, a teremtő erők működésével a beavatásnak a megidézője a lépcső. Sokat lehetne még erről beszélni, Mint külön a erőadás. a lépcsői, vagy, é, vagy igen. akár a piramis lépcsői. É, mm. Tehát, tehát a, a, a lépcső az ö, egy ö, teremtő potenciának a a, a, a amelyik a, a elérhető földi rend a, a, a, a architektúrának a szintjén megjelenik, a szintén ilyen ö, tereket választ el egymástól, amelyek egyre magasabb és magasabb szellemi szintet jel -jel képeznek. A lépcsős piramis, is, a, a szintén tulajdonképpen ezt idézi meg. Ez az a, a szellemi beavatásnak a megidézője a lépcső, mely nem más, mint a a teremtők működésében. Mm -hmm. Na most, ö, Ugye, ha föntől lefele megyünk, ezek a nyilak azt jelentik, hogy beavatkozások. Uh -huh. De ez a népső nem tudja lefelemelt menni, hanem fölfele is, és akkor már beavatásról van szó. Uh -huh. És a, a elindulni úgy lehet, erről a sok szintről, ahol most vagyunk, a káos szintjéről, hogy fel kell ismerni azt a teremtő erőt, melynek a következményeként most mi itt vagyunk. Uh -huh. Tehát magyarul a fekete mágiát. Úgy lehet feljebb lépni a labirintus szintjére, amelyek a következő mm -hmm. szint. Tehát be, be kell alvatódnunk, és, és a, ez az egyik, amit mondani szerettem volna. A másik feladat pedig a gyógyítás. De ezen a fokon a beavatás az egy, egy kulturális lépés még, nem szakrális semmiképpen, mert a, <tos> a kozmikus szinten... A minden beavatás mágia. szakrális, minden beavatás, minden főfele indulás beavatás szakrális, tehát csak, csak az lehet. Igen. Tehát mm, fel kell ismerni, uh -huh. maga felismerés is uh, ilyen jellegű momentum. De ez jobban a magunk lépésén múlik, mint mint mint, mint mint egy. Te mert minden legalábbis a beavatás mindig egy, egy beavató, végső soron egy személyes kapcsolat valaki keresztül történik Igen, a beavatás. De, a, a beavatás az de ezen a, a szinten akár egy iskola rendszeren keresztül, vagy egy, egy kulturális mozgalman keresztül el, meg lehet Így van, segíteni el, hogy a, a kell, el hívni, hogy a figyelmet föl kell hívni, az a belátás Igen. az a magunk feladata, hogy mi Igen, belássuk ezt a Igen. dolgot, hogy mindenki kéne, kéne a saját feladata, a belássa. Itt ö, szerintem sokan belátták ezt, de ö, megtartották saját maguknak, vagy a legszőkebb körüknek, vagy még saját maguk előtt sem vallották be, hogy ez az nem tetszik. Tehát azért jó az, hogyha ezek elhangoznak, mert talán sok mindenki felismeri saját magába, hogy jé, hát ő is így gondolta ezt. Tehát maga a belátása elősegítése az, ami egy kulturális feladat. Egyébként csak egy rövid kitérő, olyan építész, mint akik mondjuk ezeket a üvegházakat építik. Ismersze olyat, aki úgymond ö, megváltozott, vagy mondjuk időzjelben megtérte át, azt mondta, hogy túlhaladottá vált a számára ez a dolog, és visszatért egy, egy, egy organikusabb megoldás. Hát most itt nevet nem tudnék mondani itt egy tendenciát tudnék mondani. Tehát mondjuk én most olyan hogy nagy nevek, mint a Frank Lloyd Wright, például az ilyeneknek az életében lehetem, hogy ezek a modernizmusnak hát a pont egyben a törői. Corbusier, aki számomra egyébként, egy, aki, szem... aki úgy kezdte, mint egy hogy el akarta párizs a föld színőre, uh -huh. sőt, a nem lehet, és ötten nemetes felül helyébe tenni. Uh -huh. Ez komoly, a rajzot. Így indult, ilyen, ilyen uh, hogy mondjam, ifutitánként, és öreg korába eljutott a korában eljutott tehát, de hát az a kell volna a -e sajnos, és nem csak a öregkor eljutni, uh -huh. és sajnos az építészek nem látják azt, hogy óriási különbség van a fiatalkori művei meg a Ronson-Pikápornak között. a kettőt, hogy ez uh -huh. is korbözé, az is korbözé, egy egészen más ember volt már, aki a ronson kápolna uh -huh. megépítette. Tehát pont az ő esete jó erre, és sajnos az építészek nem a ronson kápolna korbözéjé tanítják, hanem a pantokrátói építés uh -huh. att hogy még beleférjen. Tehát a, mi a feladatunk? Hát a gyógyítás. Földéptékben, városléptékben, a földsebeit, az, arra születtünk, hogy a földsebeit begyógyítjuk. Hát ez itt lehetett volna játszani egyébként a, a, a, a, a popfesztiválról. Milyen senni gondoltok gondolatok ezek, nem mm -hmm. én találom ezeket ki. Csak meg kell találni ezeket. Tehát ezért mondom én azt, hogy a mai gyakorlatról homnak egyenes különböző gyakorlatra van szükség, és hát erre kell az emberek figyelmét fölhívni. Egyébként a Gerle János nevét itt el kell, hogy mondjam, aki ugyanitt nem szerepel, de lehet, hogy alkalommal talán lehetne, amikor is 2000-ben a Velencei BNL nál építészet ők rendezték a Szegőr Györgyel együtt, és annak a kiadványába írtak egy előszót. Hát ő szerint előszónak mondta, de én rájöttem, két oldal az egész, egy szenzációs kiáltványról van szó. Én sok építészet kiállítását olvastam már az építészetetek a kiáltványokat. egyikből sem, semmi, vagy ha igen, akkor mm. bár inkább ne lett volna. Mm -hmm. De ez a két oldal ez tényleg egy olyan ö, zseniális és előremutató gondolatokat tartalmaz a föld gyógyítása és a város ö, és maga az építészet összefüggéséről, amelyek ö, annyira ö, megfogtak engem, hogy ö, aztán meg is kértem őt, hogy az első adásorozatban adja ezt elő ő maga nem is ezt egészen értette, hogy mit fatott ennyire fontosnak, ugyanis ö, valahogy a, a, a visszajelzés, tehát a szakmának a, a reakciója egész egyszerűen nem volt érdemi. Nem mm. volt érdemi, nem reagáltak rá. Mm -hmm. És, ö, nem is biztos, hogy a szakmának kell reagálnia. Biztos, hogy nem a szakmának kell mm. reagálnia erre. E, Mert azért egy ilyen fejlődés az, az generációkon nyúlik túl. Tehát a, a következő generáció be van oltva, hogy már másképpen ez szakmai. Tehát végül is a város nem az építészeké, hanem a miénk. Uh -huh. Tehát nem az építészetnek kell az ilyen dolgokat, uh, a, hogy mondjam, a saját hitbizományoknak tekinteni, hanem nekünk ehhez nem kell más csinálni, csak fel kell az emberek figyelmét hívni arra, hogy ilyen gondolatok vannak, uh, és tudjanak róla. Uh -huh. De végül is a megrendelő választ csak ki az ez mindig alkalmazkodik. Ugye? Hát így jön be az az ő Uh -huh. Ott van a személy, hogy a a megrendelőnek, szegénynek. Csak nem tudja. <gül> Legyen ez a végszó? Igen. <gül> Oké, köszönjük szépen. Kuluncsi Gábort hallottuk, ma a városmágia beszélgettünk, és ez azért nagyon messzire visz bennünket, már a gondolatnak a, a magasságába. Amit valahogy majd szeretnék folytatni egy kicsit ezen az úton, hogy egy kicsit konkrétan meg tudjuk tapasztalni, hogy hogyan, hogyan tudnánk ezt a világot ilyen értelemben javítani. Köszönjük szépen! Én is köszönöm!